Nyolcadik fejezet Keleti mese Nóra és Van Dangen tisztába tisztában voltak az ügygel. Tudták, hogy amit Bairi mondott, igaz. A két unoka testvér valóban találkozott a Mareshal hajón, Ott elhatározták, hogy szerepet cserélnek, és a gyenge, enervált Artúrt véletlenül elfogták a katonák. Tudták, hogy Fárlán finom mesterműve volt csapdába ejteni Johnt, hogy Artúrnak volja magát, és mikor egy nem is veszélyes vádat kikerült az áldozat, éppen ezáltal nem menekülhetett a csekkhamisítás vágyja alól. A csekkeket pedig valószínűleg a tájékozatlan, bolondos és könnyelmű Arthur írta alá Londonban. És most nincs mód rá, hogy John ne kapjon ezért néhány évi kényszermunkát. Erre a fő tárgyalásra zsúfolásig megtett a Buiten Zordgi nagy törvényterme. Pedig nem ígérkezett hosszúnak. Egyszerű volt minden. Ferláne csekély ott feküdtek a bíró előtt, teljes értékbe számította le egy ügynöke útján Londonba, és kiderült, hogy Arthur Lindsay bankszámláján megközelítőleg sem volt olyan összeg, mint ami erre a csekkek szóltak. Lindsay előtlenül tagadta, hogy ő írta volna aláváltókat. Viszont az aláírás egyezett. Egy kis eltérés ugyan volt, mint azt az írásszakértők megállapították, de olyan minimális, hogy az véletlen is lehetett. A családi aláírás a lincsdélyeknél igazán nagyon egyezett. A bíró felállt, hogy visszavonuljon ítélethozatalra. Az emelvényel szemben egy angol bajuszos ősz amerikai úr ült. Nagy figyelemmel kísérte a tárgyalást. Ekkor egy furcsa alak jelent meg a terembe. Hosszú kínai kabát volt rajta, budgyos nadrág és papapucs. Kopaszra volt borotváva, mint a kínaiak. Apró léptekkel, a mellén összefont karokkal jött be, egészen előre az emelvényig, és ott meghajolt. Bocsánat, Meinher, ebben az ügyben szeretnék nagyon fontos tanúvállomást tenni. Hogy hívják? John Lindsay. Itt vannak az írásai. Útlevél, születési bizonyítvány. Apámnak George Lindsaynek házasság levele anyámmal. Mélye meghajolt, és mindent letett a asztalára. Mit tud ezekről a csekkekről? Mindent, mainher. Én hamisítottam tavaly Londonban. Felhasználtam azt, hogy nagyon hasonlítok fivéremre, és a családi aláírásunk is hasonlít. Ezért aláírtam a csekkeket. A pénzből itt megtelepettem szájgomban. Hallottam, hogy szegény fivéremet ártatlanul akarják elítélni. Eljöttem bűnhődni. Maga nem volt a légió tagja egy év előtt? Egy év előtt nem, Mainhert, Akkor szöktem meg. Tudta jól, hogy a légió nem szolgál adatokkal a polgári hatóságoknak. Ferlán elvesztette a nyugalmát, kivörösödve ugrott fel. Ez az ember hazudik! – Őjjön le, mert kivezettetem! – csattant rá a bíró. John szeretett volna szólni, de valami zsibbadság szorította le. Rémület, megdöbbenés és csodálat. – Íráspróbát fogunk venni! – rendelte el a bíró. Az írás próba után a tárgyalás pontosan 6 percig tartott. Kiderült, hogy a két aláírás közötti kis eltérés nem véletlen. Kétségtelen volt, hogy a csekkeket ez a kínai ruhás ember írta alá, illetve, ahogy hiteles írásaiból kiderült, John Lindsay. A bíró nem is közölhette a véleményét, mert az ügyész felállt és bejelentette, hogy a vádat ejtik. A bíróság nyomban elhagyta a termet. A följelentő átveheti a pót magánvádat. A följelentő először életében elvesztette a lelki egyensúlyát. Megragadta mellén a mentőtanut. – Akkor te fogsz kényszermunkára menni, gazember! Ez csak mosolygott rá. – Szenvedni akkor is csak te fogsz, uram. Szívedben a rossz és az öröm. Nyelveden a szó, agyadban a tett, életedben a halál, uram, és gyönyörűséged a mulandó. Én mindenütt magammal hordozom a lelkemet, és minden napommal teljesebb leszek akárhol. Az angol bajoszos úr odalépett Ferlánhoz. Kott vagyok, a szurabai kott és Münsterbank igazgatója. Én Linzdei úr csekjéjt beváltom. Ezzel minden további vád megdőlt. Amíg mindig dermedten ülő Johnhoz fordult. Remélem, ön vállalja az összeg terhét. A törlesztésre nézve van egy nagyon humánus ajánlatom. Ezzel az ügy lezárult. Kott és Münster bankja volt az a régi konzervatív szurabai pénzintézet, amely már egyszer közbelépett linczdéjér. Állítólag ez a kicsi, de prima magánbank volt a mindenkori kormányzók vagyonkezelője. Természetesen Zikhoff felé is. John végre fölemelkedett a vádottak padjáról, hogy megölelje Arturt. A kínai ruhás ember nem volt sehol. Mikor kilépett a törvényszék kapuján is, és ápattan a börtön-levegőtől, reszkető ujjakkal egy cigarettára gyújtott és egy percre behunyta a szemét a langyos nap érintésétől. Mikor újra kinyitotta, Nóra állt előtte. Elhatározta, hogy most szerelmet van neki, hogy végre megkéri a kezét, de egyiket sem tette. Átkarolta, és hosszan megcsókolták egymást. Az este olyan mozdulatlan volt, hogy a dzsunka úgy állta a vizén, mintha betonlapra épült volna. Vominha az apró üstön főzött valamit, és egyik kezével a fészekszerűen függő bölcsőt ringatta, amelyben az újszülött sivalkodott. Lincdé hanyat feküdt a ladik fenekén, és az eget nézte már több, mint egy órája, szótlanul és mozdulatlanul. A párás levegő fénytörésétől szikrázóan nagynak látszottak az indiai közeli, misztikusan élénk ragyogású csillagai. Indiában sokszor olyan alacsonynak látszik az ég, mintha a világ zsindejes háztetője lenne. Az élet, gondolta Linz Nagyon egyszerű, nagyon szép és nagyon kiváltságos állapot. A Cassiopeia és a nagymedve most látszanak a látóhatár széle felett és a baloldali égbolton a naprendszer vaskodon a rendje, a déli kereszt szabálytalan négyszöge világít foszforeszkáló hunyorgással. Milyen kicsinek érzi magát az ember hanyat fekve a végtelen alatt? Milyen megnyugtató ez a porszemnyiség, ha innen nézi az ember az ólionövét köt kötfoltjaival? hideg, elmosódó sugárzásában, és oda képzeli magát is, a hideg, iszonyú fényű, jeges zord nincs be. Nagyon messziről ide hallatszik a garnizon takarodója, és a külső olajos fogatánál a rözoga koszos postagőzös sikolt. <gül> Ó, te kedves mekong, Iszaptós zsíros, fénylő, rinocérosz hátaddal, és ti barátságos, lágy, forró ködök, rosszagú álmokat lehelő mákonyotokkal. Milyen finom és milyen bölcs itt az ember! Ó, te szegény milliómos, aki a múltkor úgy rákiabáltál a kulira, és megráztad a mellényét. Legyen hozzád kegyelmes a sír enyészete, és bárcsak ne szenvedtél volna sokat, mikor autóddal együtt a töltésről a boltba gurultál. Valahonnan citer a szó hallatszik, és a gát vörös meg sárga üveglampionjai barátságosan pislákolnak rá a fényudvaraik mögül. Szeretlek, Foménhát.